Bună ziua, domnilor și domnilor. Astăzi, în mod evident, aproape, aș alege o temă. Bună ziua, domnule general ziua, Și propunerea mea este să acceptați această propunere pentru că este nu numai pe un subiect aproape de noi, dar este și un subiect care ar putea să fie definitoriu din punctul meu de vedere pentru ceea ce se întâmplă pe toată această linie de contact între Uniunea Europeană, NATO și Federația Rusă. Să vorbim deci despre al doilea tur de scrutin din Republica Moldova, dar nu tehnic, pentru că tehnic este aproape imposibil de definit. Fiecare dintre tabere mai este ceva timp, se fac, se refac alianțe pentru fiecare dintre tabere, dar aș vrea să vedem care sunt mizele din spatele acestei alegeri pe care trebuie să o facă cetățenii din Republica Moldova. Foarte simplu. Nu? Doamnelor și domnilor, știți definiția, este vorba despre o alegere între tabăra pro-europeană, drumul european, și tabăra pro-Moscova, pro-Uniunea Vamală și Uniunea Eurasiatică. Bun. Bun. Am pus-o, asta ați e. Pus -o, ați pus-o, da. ați Acum vă întreb ceva de la început. Pentru că totuși trebuie cât de, cât de mult învorburăm noi apele sau cât de mult încercăm să le decantăm. Trebuie, totuși, să stabilim niște repere. E, și, din acest punct de vedere, nu putem trece peste o întrebare. Ce caută domnul Băsescu în această problematică? Acum, dumneavoastră mă întrebați pe mine. Da. Vă întreb și eu atunci. Da, Dar întrebați. -mă. Nu că ne, deci ne facem un în schimb de Ce ar putea să caute domnul Băsescu? Pe... Pentru că, când gândim. Nu, Eu am, nu, nu! Am un răspuns foarte rapid. A, pentru că dânsul era susținătorul unirii, nu? Păi și este susținătorul unirii. Stai, stai, stai. Bun, în primul care are, sta, sta, sta, are sta, sta. mai mult decât dumneavoastră ce să caute în această ecuație. Cu hmm? mult mai mult. Deoarece dânsul se exprimă din acest moment în noua sa calitate, pe care dumneavoastră nu o aveți. Care? E aia? Împreună cu soția domnii sale au cerut și au obținut cetățenia în Republica Moldova. E perfect și până aici. Și putem merge puțin mai departe. Deci vor vota și în calitate afla... de cetățeni. Ceea ce dintre noastre aveți E, uite-te un prim răspuns. E perfect. Dar, fiecare dintre noi încercăm să aflăm ceva mai explicit în materie de ceea ce se întâmplă între pruși și vedem că cel mai ridicat în ultimii ani procentaj de susținător ai Unirii a apărut foarte recent și se ridică pe la 34%. Cam 51-58% sunt împotriva Unirii. Nu? E dacă noi ne aflăm și nu spun de celelalte procentaje care l-au precedat pe acesta și n-am niciun motiv să cred că ăsta era mai corect și celelalte nu sau că celelalte erau mai corecte și acesta nu. Deci pe undeva trebuie să facem o analiză din aceasta căutând suma și jumătatea. nu? Ei, ori ca să intri și să crezi un factor de relaționare, un factor de susținere, un proiect chiar de susținere, în momentul acesta, cred că este cu efecte contrare. Deci al unui unionist, pentru că domnul Băsăr, este de presupus că este unionist, nu? Dar de ce e presupus, el, domnia el, sa este un unionist nu, dar dincolo de declarații, că știți câte declarații s-au făcut în România, nu? Dincolo de declarații e chiar de presupus că este un unionist. Bun, credeți sau crede domnia sa, să nu vă mai întreb pe dumneavoastră, era momentul să apară iarăși cu această flamură a unirii? Pentru că la ora actuală, votul este clar. Se dă între două persoane. domn care nici nu pune în discuție, ci pentru el lucrurile sunt foarte clare, ce dorește să facă în viitor, dar e adevărat, tratează cu oarecare, să zicem, formă de, de subtilitate problematică a relațiilor cu Uniunea Europeană, Nu? Și da, spunând între... că. Nu, da, da, și. Că e pe undeva pe acolo. E pe unde... Da. și mai Sandu, care vorbește foarte clar de Uniunea Europeană, așa cum ați spus dumneavoastră. Dar voce în materie de Uniune. Corect. Da. Și atunci, dacă vrem, nu vrem, până la urmă, cei care se vor duce la vot vor exprima două opțiuni. Nu? două opțiuni clare ei, noi ne-am în faza în care ar trebui să facem tot ce este posibil să-i antrenăm să-i angajăm pe aceia care ar merge spre Uniunea Europeană pentru că cealaltă nu este o variantă și nici nu are cealaltă, nici nu are reprezentantul ei, nu? Ei, L-a avut până, până la domnul, primul domnul, tur pe domnul Ghim. Așa, nu are mm. la ora actuală. Deci, în faza a doua, în aceasta în care trebuie să da. ele, nu are. Când te uiți la cei care nu s-au pronunțat pentru ce sunt, este clar că nu sunt pentru unii. De ce? Comparând, cu celelalte, De ce procente, De comparând ce cu celelalte procente. Adică atunci când se referă la relația cu România la ce ar trebui să facă vizavi a -vis de chestiunea, e clar că nu acolo, nu spre chestiunea asta merg ei și atunci eu cred că cea mai firească și normală susținere ar fi aceasta, spre un proiect în care noi deja existăm Uniunea Europeană, nu? Și mi se pare că se poate de natural ca și frații noștri, cum spunem noi, între ei spun puțin chestia asta, ca și frații noștri dintre Prus Mistru, să se află alături de noi în Uniunea Europeană. Acesta a fost discursul până în acest moment și al domnului uh, uh, uh, Băsescu, în uh, uh, uh, momentul în care domnia sa era președinte, asta spunea, ne vom uni în Uniunea Europeană. Ideea unirii directe a apărut mai... Uh, mai uh, Acum cât, câtva timp, în, în clipa în care domnia sa a spus că aceasta este singura soluție, deoarece, și aici are perfectă dreptate, după părerea mea, drumul european al Republicii Moldova este una, aderarea la Uniunea Europeană este o altă poveste care se discută într-o altă paradigmă. Mai nu. Vreau să vă informez că domnul Traian Băsescu a lansat pe piață o chestie absolut senzațională. Este singurul șef de stat, fost șef de stat din Uniunea Europeană, care s-a pronunțat în favoarea recunoașterii, anexării Crimeei. la schimb cu unirea cu țara a Moldovei. Foarte interesantă afirmație de, mie mi s-a părut foarte interesant de, de statut civic, da, de dreptul rău, fiecare la opinii. Și chiar. Mă, Asta colegi... se, nu, eu cred că domnia sa are cunoașteri profunde asupra uh, jocurilor diplomatice rusești-sovietice. Asta este tot o formă din aceea pe care se juca la Moscova de fiecare dată. De când e lumea și pe vremea țariștilor, nu? În care spunea zice, domnule, vezi că ți-am lăsat Dobrogea, știți cum s-a întâmplat în 77-78 dar eu cele trei județe din sudul Basarabiei, pentru că eu ți-am dat Dobrogea ție. Dobrogea nu a aparținut niciodată nici Imperiului Țarist, nici după aceea. Au tot încercat să o ia, dar n-a aparținut. Deci n-a fost sub nicio formă de legalitate. Așa face și domniața ce-mi spui Acum eu n-am auzit deci, Dacă publică. auzeam, vă rog, credeți-mă Că a doua zi Îmi luam o zi de odihnă Aveți mâine o zi de Așa, vă mulțumesc a... Cum adică noi să, conțin, să recunoaștem Această chestiune Crimea care de bine de rău Aparținea Ucrainei, nu? nu? De bine de rău, făcea parte din statul dintr o, -o formulă de stat Unitar, Așa. suveran Membru al al, al ce? Al ONU. Evident. Cine mai vorbește de ONU? C a mai vorbit dată la o emisiune. Stați, stați, stați să ne da. întoarcem. Ceea ce însă mi s-a părut la fel de interesant este că a doua zi, după această afirmație a, a domnului Trean Băsescu, la Chișinău a existat două afirmații ale celor două personaje aflate în, în cursa electorală. Din partea doamnei Maia Sandu, reacția a fost fermă, ca o tăietură de cuțit. Pentru noi această problemă nici nu se poate pune, nu există. Crimea este parte integrantă a Ucrainei, nu vom recunoaște niciodată, așa cum nu o face nici comunitatea internațională, nu recunoaște uh, uh, anexarea Crimei. E, important era ce va zice domnul Totodom. Pentru că eu mă așteptam, în mod sincer, să fie o poziție exact contrară. Să înceapă cu recunoașterea crimei. Domnia sa, și aici am recunoscut o școală unde foarte veche, a, a pregătitorilor de cadre superioare din aparatul politic. Domnia sa a dat acest răspuns. Din punctul meu de vedere, sigur, poate scuzați citatul oarecum exact inexact, pentru că nu, nu știu dacă folosesc exact aceleași cuvinte, dar asta era sensul. Eu spun că, în modul cel mai evident, conform tuturor adevărurilor istorice, Crimea este o parte integrantă a ființei Rusiei, dar. Nu voi recunoaște anexarea Crimeei, deoarece sunt foarte conștient că acest lucru ar pune mari probleme în legătură cu Transnistria. Șocant de bun răspunsul și iată că uh, nimeni n-a vrut să-și pericliteze în partea aceasta de nu stânga mă, a eșicherului. Și vă spun de ce Încerc să vă completez cele enunțate De dumneavoastră aici Ca aparținând personalelor respective Transnistria A fost concepută În perioada De după declanșarea Războiului și A luptelor pe frontul de est Ca un fel de compensație Pentru statul român În același timp aceștia care considerau Transnistria și chiar cu o extensie, inclusiv Odessa, chiar până la Nipru, era ca statul român să renunțe la partea de nord a Transilvaniei, partea de nord-vest a României, care fusese luată prin dictatul de la Viena. Ce vreau să vă spun dumneavoastră? Că chiar cu virgula de rigoare, în perioada respectivă când cea mai mare parte a armatei române s-afla pe front, de deci misiuni de luptă mureau pe câmpiile dombasului și cu banului, cei care s-au aflau la București au respins ca să preia această zonă organizând doar o formă de administrare militară. Fără a introduce într o altă variantă statală deci aceștia teritoriile respective erau controlate de armata română ca teritorii din spatele frontului nu ca formule de organizare administrativă parte românia, de Partea, partea Romii nu, nu s au gândit, dar care să fie administrată de România cu o responsabilitate de structură statală. Mă înțelegeți? Nu era un, o, o gândire bună pentru că așa nu dădeau posibilitatea acelui schimb. Mai mult ei atunci voiau să spună foarte clar. Dom noi am intrat în acest război contra Rusiei pentru ca să ne câștigăm teritoriul pe care i ni l-a luat în 1940 în iunie. Nu vrem niciun alt teritoriu. Deci cu asta era o declarație fermă. Iar lucrurile astea inteligent făcute... Până la o limite, că după aia a fost depășită nivelul acesta de inteligență și s-a intrat în tot felul de decizii care vor greva dur asupra României în 1944 și nu numai în 1944, ci și mai târziu, deci, în 1941, încă când se lupta pe front, încă când armata română era pe front, ei n-au gândit că trebuie să primească compensații teritoriale într-o formă sau alta, ci voiau doar să obțină revenirea teritoriilor românești istorice la patria mamă. Iată, asta este ideea unionistă. De ce nu prinde? Care unionist? Deci mai spun încă o dată. Pentru că, vedeți, noi avem totuși niște emisiuni de care eu țin cont. V-am spus că cel mai ridicat nivel din ultimii ani de pro-unioniști sau de unioniști în Moldova, anunțat prin institute de cercetare a opiniei publice, este de 34% în Moldova. Deci, că această formulă unionistă ne este caracteristică nouă, ăstora de la vest, de prut, asta e clar. Dar este clar că ea niciun caz nu exprimă opțiunile majorității populației, indiferent care sunt logicile, care sunt argumentele, care sunt jucurile care sunt desfășurate în acest teritoriu. Da, este de presupus, și nu numai de presupus. este firesc. Așa este, că ceilalți sunt mai tari, presează, desfășoară tot felul de chestii, că Moscova este mereu bun, că Moscova e cu bani, că Moscova este aia, iar noi nu facem nimic. În același timp, dumneavoastră știți foarte bine acest lucru, ceilalți, cei care judecă și încearcă să judece lucrurile respective, din afara unei implicări care să nu aibă la bază opțiuni reale naționale, opțiuni majore naționale, ăia spun și cred că și dumneavoastră s-a spus cum mi s-a spus mie, dumne demonstrați sau făciți să demonstreze cei de acolo că vor să fie cu voi. Da, și s-a spus, virgulă, organizați două referendumuri sau organizați un referendum în același moment cu o singură temă. Vreți România mare sau nu? Fără supărare. Dacă îl organizăm pe teritoriul actual al României, actual al României, Ei, categorie nu... referendumului, dacă îl introducem și le extindem și la cel dintre crușinisturi, nu cred că... Singura dată, și aici îmi pare, eu sunt istoric și îmi place să spun că sunt istoric adevărat. Singura dată când statul român sau când reprezentant, și nici acela oficial al statului român e vorba de prințul Știrbei. A plecat într-o negociere la Cairo la începutul anului 1944 pentru a negocia ajunge la o stare de armisticiu România să se retragă din tabăra uh, Axei atunci s-a propus în numele lui Maniu această chestiune pe care occidentale aliații și chiar Moscova n-au vrut să recunoască că Maniu sau au căutat să spună că nu uh, aceasta nu era propunerea lui Maniu pe Maniu nu l-a mai interceptat după aceea să spună că și-ar dori ca să se facă un astfel de referendum. Și cred că dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în lume, chiar și astăzi, în condițiile unei democratizări fantastice comparativ cu perioada de atunci și cu vinovățile de atunci, cu acuzele de atunci, vreau să spun că a veni cu o propunere de referendum este sinucidere. Uh, pentru că este clar că la data aceea referendumul ar fi fost nu pentru că românii de acolo, moldovenii, mă rog, cum vrem să le spunem, dar fi dorit, dar pentru că le era teamă. Hm. Și nu numai pentru și că și le acum era teamă. De ce teama. ar fi teamă? Este o țară liberă, democratică. Uh, nu, trebuie a să vorbiți serios cu mine. Păi n-am auzit să zic altceva. O să ați ce ați ducem, fost dar... dumneavoastră, ați fost în Moldova? De foarte mult. ori. De da. foarte mult. Și cum vi s-a părut? Nu la pe stradă a unui ziarist care venea de la Bruxelles. Pe păi altă calitate n -aveam. Deci, ca ce să Cum să mă oprim? Era... Dacă ați fi reușit să vă dezbrăcați de această calitate Cam și să în înțelegi. Și să intrați în sufletul oameni de acolo. Atunci ați vedea că oamenii aceștia, dacă ceva le-a rămas în suflet, a fost că Bucureștiul, deci băgați-vă seama ce vă spun, că Bucureștiul niciodată nu a vrut să se sacrifice pentru ei. Că Bucureștiul niciodată nu i-a susținut real. Niciodată n-a vrut să bată pentru ei. Făcându-se că uită momentul acela de la 22 iunie, 1941 și ce-a urmat până în 1944 în august și că se facă uită aproape că e firesc să se facă uită. pentru că ei trec în partea a doua da, România s-a bătut pentru noi numai când a avut în spate pe cineva deci nu sunteți în stare așa mai bine lăsați-ne că ne descurcăm noi ne descurcăm noi singuri între Moscova și București. Acum, Aceasta este politica cea mai, cum să zic eu, cea mai larg răspândită la ora actuală. Am știți fiul nostru că, că nu este adevărat. Uitați-vă la marșul acesta plin de entuziasm tineresc făcut de, organizat de, de, de domnul Simeon la București, acel marș unionist împotriva căruia s-a intervenit cu jandarmeria și i-au pus pe tineri nevinovați i-au întins vreau pe stradă. Lăsați-mă să termin pentru că vreau să vă spun că acest marș unionist se va desfășura de-abia aștept să-l văd la Bruxelles pe uh, o replica lui este organizată uh, acum se lucrează la organizarea acestui marș pe 1, uh, 1 decembrie la Bruxelles în fața Parlamentului European adică acum iată români tine români care de se de angajează decembrie? eu aș zice că marșul ăsta ar fi trebuit organizat acum, înainte de alegeri de ce pe, pe 1 decembrie? pe ziua națională a de României decembrie? da, nu no. De eu aș fi făcut altceva. Eu aș fi făcut marșul acela, nu la București, ci la Bruxelles, dintr-un început. Așa pentru unul ca mine, să mă ierte tinerii aceia. Nu pot să nu le acord acea încredere sufletească, pe care orice tânăr... Te care stregă aia, -a eu. Dar... Așa. Deci, nu pot să nu le acord. Și totuși, cred că au făcut o mare greșeală. Pentru oamenii ca mine, pot să vă declar aici, că nu poate, un om ca mine nu poate să respingă condiția unei provocări într-un asemenea marș. Dacă s-o fie niște, niște producări... Sunt mari. sigur că nu ei au fost provocatori. Da. Dar, înainte de a face ceva, sau pornind ceva, trebuie să fii atent la ce iese din ce ai pornit. Pentru că ați văzut până și acest domn Pălăria, mm. vis -a, -vis de a sfârșit prin a găsi o soluție acceptabilă. Și eu sunt convins că el a reușit să găsească o soluție acceptabilă atunci când partea română, adică cei care i-a fugărit, cum se spune și cum s-a încercat să se tragă tot felul de e, jocuri pe chestiunea aceasta, nu? Păi i-a fugărit. Haide. Și pe dânsul l-am văzut eu. Dar când partea, aceea, când partea aceea le-a arătat care este situația concretă și cum se joacă această pornire a lor sufletească, frumoasă și ce poate ieși din ea. Nu pentru că, am mai spus de atâta ori și și dumneavoastră ați convenit cu mine, nu pentru că românii nu vor. Și pentru că, în primul rând, cei dintre plus și ministrul trebuie să arate că vor. Aceasta este calea unirii. Dacă nu vom ajunge să demonstrăm acest lucru, atunci ea nu va fi, să fie foarte clar. Pentru că ei își doresc altceva. Asta înseamnă. Și știți că nu noi judecăm lucrurile, nu noi suntem cei care să avem mijloacele financiare, mijloacele militare, toate celelalte mijloace ale de, de de care de se impună la un moment dat un raport de forțe, care se genereze așa ceva. ce mai departe. Se confruntă nu numai două persoane, dar și două părere fundamental diferite asupra formulei de evoluție ulterioară a statului Republica Moldova. Pentru că în cazul doamnei Maia Sandu, este evident că dorește să continue ceea ce spune Constituția actuală a Republicii Moldova, o definiție a statului. Problema este că în această definiție a statului unitar există o parte a statului unitar care nu funcționează și nu recunoaște statul unitar, adică transnistrii. Dar... Domnul Dodon, de partea cealaltă, vine... Nu numai transmisia nici găgăuția. Bă, dar în, cu, cu, cu totul alte uh, relații de, de forță, uh, găgăuzia față de uh, zona trazizia. Dar uh, Vă mai întreb dacă ați fost și în găgăuzia. Am fost. Așa și -a <laughs> Am revăzut imaginea ale copilăriei mele. A, așa. Bun, vă mulțumesc. Mergem mai departe. În... Da. inclusiv un tank care stătea da, tankul acela care am învins la nu era unul din ale, era pus pe o platformă Ai firez, e normal dar, uh, revenind da. domnul Dodon spune, eu sunt în favoarea formulei de stat federal ori federalizarea de care vorbește domnul Dodon este acel proiect care a început în 2000 cu uh, propunerea făcută de OSCE, care a fost prima în sensul federalizării uh, statului uh, Moldova, uh, a urmat celebra, uh, celebrul document prezentat de domnul Putin în persoană denumit mai apoi planul COZAC și acum această viziune a domnului Dodon uh, din nou revenim la formula de stat federal. Care credeți că este apetența electorului din Republica Moldova în acest moment. Acum, dacă e vorba de electorul din Găgăuzia și din Transist, este clar că toți se pot susține pe domnul Dodoa. Deci, în loc susținut în primul tur? Sau într-o proporție, într-o da. proporție de 80%. În Găgăuzia n-au ieșit. Puteți? În Găgăuzia n-au ieșit la vot. -aia e altceva. E altceva. Înseamnă că încă își negociază. Veți vedea. Pentru turul 2. Pentru turul 2. Încă își negociază înțelegerile de comportament și de desfășurătorul. De și de favorul au... viitoare. Exact, de favorul viitoare. Aici mi se pare mie că stă este... În cealaltă parte, este evident că uh, lucrurile deja pornesc cu un handicap. De ce spun cu un handicap? Pentru că din stat, cam 25% din populație, 30%, votează clar Dodon. Cealaltă parte este împărțită. Acum neavând ce face, merge cu Maia Sandu sau nu merge. Aici este împărțită, Sau, ca să spunem așa, are și ea rezervele ei. Moscova va face presiuni? Nu cred că Moscova va face presiuni. Și vă spun de ce. Poate vă super că spun astea. Pentru că ține sub control totul. Oare? Sunt convins de acest Că ține sub control. Să nu fiți convins. De b ce? Am un argument. Da, Dați-mi da. dați voie să vi dau. Eu ar fi fericit să nu pot fi convins. Uh, Sau să pot fi uh, să nu convins fiți de control. Uh, iată argumentul meu. Uh, ar fi fost de așteptat ca așa cum forțele de dreapta mai cu Măriel, mai cu lipsă de entuziasm mai cu așa cu dinții mai, mai strânși au acceptat să susțină platforma mai Sandu că altă soluție chiar nu au deci la scorurile pe care le-au înregistrat este evident că <coughs> vor fi măturate sau sunt deja măturate nu, no, dar n-au cum, -au cum să, să supraviețuiască dar de partea cealaltă Bineînțeles că domnul Dodon a făcut un apel, rapelul stângi, Nu? o vă așa cum o fac toți candidații în, în situația de astea. E, răspunsul uluitor, pentru mine, uluitor de dur de că... Voronii. Voronii. Eu nu recunosc acest personaj, noi nu vom vota niciodată în favoarea, e, atunci Moscova. Ați spus că are domnul, control de plin. Domnul Voronin, domnul Voronin, este un personaj care și când a fost președinte și de nu înseamnă că el a fost total pe formula Moscova. Cert este că el n-a vrut să intre în, cum să zicem, bețe cu Moscova. Iar el considera această politică a lui ca abilă. Pentru că a intrat în bețe Asta însemna, chiar e expresia domnului sale, a intra în bețe cu muscova, înseamnă că uh, cel mai mic primește bețele. N-are cum să le dea. Adică uh, efectele bețelor. Bețele pe spinare. Bețele pe spinare, cum s-a spune. Uh, deci, dacă noi ieșim din modul acesta de gândire al lor, care este o gândire determinată, care este o gândire care vine dintr-o experiență. Nu înseamnă că judecăm pe deasupra jocului există. Da, yeah. Dați-mi voie doar un singur lucru. Iarăși, dacă nu se că ce se întâmplă în Moldova la ora actuală este cum în mic ceea ce se aplică la Ucraina. Ceea ce se aplică Mai atârziu, vorbim despre asta, cu siguranță, dar dați-mi explicația pentru ce cel mai important, sau cel care ar fi putut să devină prin voturile uh, pe care le poate, le poate aduce ca locomotiva, adică domnul Voronin cu comuniștii săi, de ce refuză cu atâta duritate și nu pare să fie un joc? Eu cred că discuția acolo, mai profundă și mai pe substrat, adică cea care se joacă real este va rămâne Moldova în configurația actuală a frontierilor sau introducând o formulă de autonomie? Federalizește, mm. da, nu, nu. Federalizarea, vedeți, noi ar trebui să explicăm, vă rog eu frumos, haideți să explicăm, mă lor, unde veniți dumneavoastră. Da. Haideți să explicăm. Da. Uh, nu, că ăia știu foarte bine. Nu, nu, nu. Nu, ăia știu că foarte știu bine. știu formulele lor de federalizare. Nu, nu, știu foarte bine ce s-a propus Moldovei. Prima formulă ah. de federalizare ce a propus la era uh, parlament bicameral care să aleagă președintele, uh, Găgăuzia și Transnistria Deci ce se întâmplă la ora actuală? Nu e așa ceva, nu? Mergem mai departe. Găgăuzia și Transnistria? Găgăuzia și Transnistria cu uh, regim de uh, autonomie extrem de ridicat, cu reprezentanți proprii, uh, bineînțeles, în Parlament, cu locuri uh, alocate în Parlament și uh, cu competențe largi uh, în privința administrării propriilor teritorii, una dintre cele mai discutate chestiuni în momentul acela a fost chestiunea limbii. Limba moldovenească, se spunea, în proiectul ce devine limba oficială în teritorii transnistea gagauzia existând posibilitatea unei a doua limbi oficiale, Perfect. cea decisă de regiunile Perfect, administrației da. a regiunilor respective. Gradul de autonomie era într-atât de mare încât guvernul central, să spunem, guvernul de la Chișinău, administra uh, politica externă, politica uh, de apărare uh, front, uh, paza frontierelor și uh, semnarea de tratate internaționale. A urmat o discuție majoră între diversele, uh, diversele partide politice, astfel încât în 2002... Domnul Putin a ieșit cu planul acela de care vorbeam, planul COZAC, în care lucrurile mergeau chiar mai departe. Și anume, transnistria primea, tot sistem federal, transnistria primea dreptul de veto. Pe absolut orice s-ar fi hotărât în acest parlament bicameral, asta era prevederea esențială. Sigur că mai exact, exista un pachet întreg de prevederi, dar asta era prevederea esențială pe absolut toate domeniile, inclusiv pe semnarea de acorduri internaționale, aderarea la organizații internaționale. Urmează o perioadă de mari manifestații populare la Chișinău. Președintele anunță, președintele Voronului în anunță semnarea în noiembrie, dacă nu mă înșel, 28 noiembrie, sper să nu mă înșel că a dat, a acestui acord, la eveniment la care trebuia să participe domnul Vladimir Putin însuși cu o în, în seara zilei de dinainte evenimentului, anunță că nu mai semnează uh, acordul domnul Putin evident își anulează vizita din cauza spunea domnul Voronin uh, a faptului că domnul Sefciuc în, uh, în Transnistria anunțase uh, în aceea zi deci cu o zi înainte de presupus asemnare a evenimentului, că uh, a cerut uh, Rusiei ca forțele pacificatoare să rămână timp de cel puțin 30 de ani. Și al doilea motiv invocat, dacă memoria mă ajută, uh, era cel că uh, organizații internaționale, printre care, în primul rând, OSCE-ul în acel moment, nu erau pe deplin uh, de acord cu toate... Uh, cu ceea ce chemeni ce, Putin peste da, ceea ce propuse SRI eu și pot. nu s-a ajuns. care s-a la... încheiat uh, această de atunci ideea de stat federal nu a mai revenit într-o campanie electorală în această formulă pe care a folosit-o domnul Dodon. Am încheiat. Eu vă Cred mulțumesc că m explicat rapid aceste dare pere. Da. Care mi le-ați oferit și mie, și spectatorilor, telespectatorilor noștri. Un lucru este singurul care lipsește. Lipsește din zona aceasta. Ce se întâmplă cu această formulă de federalizare? Și asta îl ziceam eu. Nu? Dacă se va face. Da. Da. Nu, dați-mi Pentru Occidentali, federalizarea e ceva extraordinar ceva fabulos ceva deosebit, ceva care a reușit să-i stompeze, care a reușit să limiteze, care a reușit să-i disputele dispute să în mod pacific și toate celălalt pentru majoritatea cu care m-am întâlnit eu în lumea aceea se uită la cine și zice dar ce aveți voi cu federalizarea asta? ce aveți voi împotriva federalizării acesteia? Despre ce e vorba cu federalizarea De ce? E firesc. Pentru că ei vin dintr-o formulă de federalizare fabuloasă, care a ținut de sute de ani pe sistemul coroanelor, în care un împărat, un rege, avea sub el pe, aia, pe baza coroanelor care i s-au închinat formule de federalizare formule începiene care s-au dezvoltat în parcurs Ducatele, de exemplu, în Franța au fost exact. formule de federalizare a, așa, de Ce să mai vorbim de Germania? Știți că eu vorbă, Alte Eu vorbă celebră al lui Gheote care spune Când de Germania mă apucă disperarea spuneți mi unde se află Germania. Da, bă, că Pentru că la data aceea nu 367 de state, sau 350, nu mai știu câte, cu toate ducate, principate, stăturile orașe comidele, orașe, orașe stat. Și stat, cu toate alea. Deci... Și atunci, Moldova, de ce nu ar putea să aibă o formulă federală, ar întrebat domnul Dodon, care să rezistă? Domnul Dodon, până la un punct, că de asta am provocat acest remember, nu? Până la un punct, pare în logica Occidentului, nu? Perfect. E perfect, domnul Dodon. Mm. Numai că. Numai că, densul uită că toate alea ale Occidentului au venit dintr-o formulă statală acceptată, teritoriul populației. Corona. Teritoriul populației corale care reprezenta în moral a dreptului internațional de atunci. Acum, toate astea ce se întâmplă în moștenirea aceasta sovietică și țaristă, că uh, s-a suprapus sovietică peste țaristă, vine dintr-un alt proiect, vine dintr-o altă formulă, în care teritoriile au fost cucerite, iar teritoriile acestea cucerite, nu au avut acel drept de moștenire statală. Ele nu sunt. Ele au aparținut fie Moldovei, partea de Prus și inistru, fie aparținut Poloniei, fie aparținut de cui vreți dumneavoastră, facem calculul la fiecare. E, ori să pune problema aici. Ce fel de uh, consistență sau de drept teritorial acordat populației respective. În numele a cui își revendică el autonomia. Cred că merge spre departe. Sau dacă o asemenea întrebare va fi pusă, va fi sursă de un alt conflict. De, de o perpetuare sau de perpetuarea conflictului actual. Dar de fapt asta există. Și asta continuă. Am mai vorbit despre... Cui protest? De... Eu nu știu cu e protest dar este clar că asta face parte din condiția umană și în același timp din condiția evoluțiilor statale. De aceea s-a și atâta lumea a încercat până în 89 și la începuturile respective să zic, haide să mergem odată spre globalizare. În afară de președintele Iohannis, care s-a exprimat în mod firesc imediat după aflarea rezultatelor finale, niciunul dintre politicienii noștri s-a băgat în comentarea situației din Moldova. De obicei dacă ar fi fost un pod de flori, e sigur că toată lumea făcea poze ca atunci când poți să se pozeze cu modele. Mie mi se pare, mie mi se pare că pentru prima dată în România la nivelul politicienilor s-a înțeles despre ce, pe păi despre ce? Așa, că e finalul emisiunii. Deci, s-a înțeles că e nevoie ca noi să avem cum zicea celebra aceea doamnă deputat sau pliscu sau... Ciocul mic. Ciocu mic. Nu pentru vă luați că... de politicieni. Așa. Nu vă luați de politicieni pentru că, pentru că politicienii pentru sunt expresia democratică prin... a voinței naționale. Da, sunt de acord. Și exprimă inclusiv nivelul. Sunt absolut de acord. Pe evident. Absolut de acord sigur. Dar nu pot să nu spun Că pentru prima dată Au înțeles că din partea lor Menținerea ciocului mic Este binevenită Și în Moldova Și că a te apuca să confiști Așa cum s-a făcut în ultimul S-a încercat nu? Și încă să mai încerc Problema Moldovei și mai grav Problema națională Iar o împărțim Între partide. Despre ce este vorba-n întrebarea asta? Tu, tata, -a păi, -a spune, mă, păi spune-mă, cu doi ani, Spune ceva despre chestiile astea naționale. Nu te întreba cu cinci. Nu te întreba cu zece. Iar am intrat în alegeri. Nu vedem moare cât, e, cât, cum împingem în derizorul ceva ce face parte dintr-o dintr trăire, dintr-un sentiment natural a unei luni. Am ajuns să... asta, ba chiar sunt la diverse televiziuni. Dispute că eu totuși sunt național, deși să spune că nu este, dar. La... Cum adică mă? Dispute din asta despre moralitatea, condiții de național. Păi dacă ești internațional, atunci mai lasă-te cu vorba asta în România. Că ceilalți reclamă a fi național, nu majoritatea lor. De ce vrei tu să-i Fără supărare. Dar dacă peste noapte iar mai facem partide naționaliste, el tăce nu poți să crede de Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Iată o temă care poate deschide o altă o altă emisiune pentru că această relație între național și naționalist, între uh, național și globalizare este o discuție foarte importantă pentru că de-abia acum intrăm în faza concretă acestei discuții. Uh, fază concretă nu la nivelul jocurilor acestora de tip cine intră în Parlament, cine e pe listă, nu și la nivelul relațiilor între state și veți vedea că, cel puțin aceasta este părerea mea, acolo este marea miză și acolo vor începe marile schimbări. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere pe săptămâna viitoare!